Брат Людмили Годик, яку він оголосив головною героїною. Він всюди про це говорить. І музей той хоче відкрити на її честь. Навіть пропонує шефство свого заводу. Годик – людина поважна, заступник директора. У нього в заводській їдальні навіть столик одномісний є, окремий, щоб чоловік не відчував голоду. Він і не відчуває ні в чому. Толстун такий пробивний, схожий зовні на дюма батька. «Чи його батька?» – серйозно спитав Василь. «Ти книжки читаєш?» – підскочив я з килима. Три мушкетери". Василь не відповів. Він сидів з приплющеними очима, і здалося мені, що він мугече подумки або дрімає. Помовчали. Я ледь проковтнув слину. Ангіна. Зараз іще нічого, що буде на ранок? Несподівано я згадав своє пробудження у Гринівці. Півроку тому відгудіння комахи. Здається, то був джміль я прокинувся над річкою, де задрімав коловудок від знайомого мандрівникам і мисливцям почуття свіжості і несподіваного джмелиного голосу. Тоді дослухався і почув ще якийсь різкий звук. Косили траву. За кущами, непомітний мені, мене не встирівши, Літній чоловік на одній нозі вчив дітей своїх, двох кремизних парубків, косити. Він водив ціпком і пошипки лаяв синів, боявся, може, щоб незнайомі побачили, як незграбно він одноногий косить. Я приліг, подумавши, що марно він соромився. А тоді сумно собі всміхнувся, на мить зрозумівши безногого косаря то був історик Поліщук з Гринівської школи. А сини мувикали пісню, перейняту з радіо голосу Василя Про вершника на веселій конячині. Ми з Василем сиділи мовчки на килимі у товаристві власних тіней. І я здивувався, намацавши ланки незбагненного ланцюжка, який нині поєднав нас з травою Гринівських луків. Буваєш таке? Гей-артисте, прошепотів я, чого б ти хотів найбільше? Василь наважився заговорити про найбільший свій клопіт. Вона знову пішла, і тепер, я знаю, не прийде. Валя була тією дівчиною, що мені треба. Але виявилося, що і вона не та, уявляєш? Сказала на прощання, що я дурень, і мене не можна пускати в жоден порядний дім, хіба що до таких лиш як твій. Василь відірвав палець від підлоги і вказав на мене. Це було вчора. Після вистави мене запросили, я й Валю з собою взяв. На прийом. У мене, знаєш, пика ще в гримі. як комірець забруднив, перевдягаючись. Але ж лечу, бо там прийом якийсь профспілковий. Лісорубної промисловості. Валя висить у мене на лікті і говорить, як це гарно, що ми разом, та й на такий прийом. Ай-яй-яй. А я думаю, що співати доведеться, напевно, про лісорубів або про чабана. «Ти знаєш ту пісню, слова твої!» Василь Білик ліниво простягнув руку, взяв і поклав до рота ковбасне кружальце. Концертна піднесеність сповзала йому з лиця, виходила з рухів. Василя полишав вигляд улюбленця публіки, такий знайомий усім, хто оглядав його лише з нумерованих театральних крісел. Нині все, і печаль, і втома, були справжніми. «Слухай далі». Він провів долоною перед собою, наче зібрався співати. Ми з й прийшли, познімали плащі. «Зустрічає мене чоловічок, такий, знаєш, маленький».